Rufian, rurai, ya betul sudah rujuk dari perkataannya dan ucapan Syaikhul dalam najat najaar. Kembali lagi, yang kami ketahui, ya bagaimana yang ditampilkan dan tertulis itu bukan rujuk. Nah, itu namanya membela diri dan melarikan diri. Nah, dia mengatakan, eh, ya. Yang menolak, membantah, tuduhan bahawa dirinya menjelaskan Syekh, Syekh Rabi'i. Nah, orang bertobat itu bukan begitu. Nah, orang bertobat itu sebenarnya diajarkan oleh ulama. Nah, sebagian ulama dia terjatuh dalam kesalahan. Kemudian diingatkan, ya, diingatkan. Astaghfirullah minhadalkanam. Aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dari ucapanku ini. Begitu orang bertobat itu. Nah, ya dengan bertobat seperti itu terang derajat. Nah, ya, eh, jadi bertobat dari kesalahan itu kemuliaan. Nah, tentang kesalahan itu diperbaiki, tidak ya diulang. Ada pun ingin berlari menghindar membela diri, tidak mau mengakui, padahal itu kesalahan yang nyata-nyata kesalahan. Nah, setiap yang mendengar ya, rekaman itu jelas-jelas mengatakan bahawa ucapan ini mengandung kebatilan dan pelanggaran, sudah mungkin dibantah di habis sahabisan. Nah, kalau orang bertobat itu ya, saya istighfar kepada Allah, minta ampun bertobat dari kesalahan saya, ya, menilai ucapan ini sebagai ucapan yang mengandung kebatilan dan Pelanjaran anak itu hanya semua karena kebodohan saya. Ya. Nah, seperti itu orang pertolongan. Nah, ini tidak tidak seperti darah Allah. Nah, nah, jadi ya. orang seperti ini berbahaya, membahayakan dakwah Allah Nah. Kita ini semua dakwah kita ini jembinya dibimbing oleh siapa? Daud radha kita sekian kali Daud itu semua dengan bimbingan Syekh tadi ya kita eh, mengenal ya dan meneguhkan diri menguatkan diri dengan manhaj salaf ya merujuk ya kepada ulama-ulama kita Nah, dulu Syekh Bin Bag, Syekh Al-Bani Syekh Ibn Al-Faymin, Syekh Mukbil ya, Syekh Ahmad Allahyad Najmi, yang sudah meninggal semuanya Nah, pada mahkamah itu juga diakui bersama mereka sebagai rujukan kibarulama Syekh Rabi nah, seperti mereka Alhamdulillah Allah SWT masih menyisakan Syekh Rabi sekian fitnah yang dasar yang merongrong dakwah Syariah di dunia, ya setinggal Imam-Imam itu, ya zaman setinggal Syekhuna Mubdil, ya Al Ikhwanul Abul Hasan Al misri Al Mubtadi menampakkan tarinya, nah, ya menampakkan tarinya Menggoncang dalam dan menggoncang dunia dengan Subah-subahnya dengan kau idah dengan usul usulnya prinsip-prinsip yang dibuatnya. Nah untuk memerangi dakwah adalah siapa yang manhas sadar. Nah, ya sebenarnya jika katakan penyar kepada jauh kabihi wasfir. Nah Seperti semuk bil tidak ada lagi imamnya di sana merasa bebas dia akhirnya. Nah dia pun membuat fitnah. Nah jadi Uh, hawa sudah ya sudah kosong ini sekarang nah, buat kamu nah, silahkan berbuat apa saja yang merasa seperti itu puluh asa, muncul nah, mengguncang dan banyak yang terfitnah itu nah, yang tampil, mematahkan setelah dinasihati, dinasihati, dinasihati dengan penuh kesabaran, syekh hobi tanpa kita tahu puluhan syekh rabi sabar menasihati fax dengan fax dikirim oleh syekh rabi syekh rida sudah tahun-tahun ya. Nah, dengan alasan ke-7 tahun, jika syekh Abdul Hatan itu fax dengan fax dikirim lewat fax menasihati dia tanpa bantahan nasihat. Kita enggak tahu kan. Nah, sampai betul-betul terlihat orang ini tidak dinasihati, berbahaya kemudian Mengarah membuat menciptakan kaidah-kaidah prinsip-prinsip untuk meruntuhkan manhaj merentuhkan nah, ya, yang itu jumlahnya adalah manhaj ikhwan muslimin ya, mengatakan karakallahu tikhun kita ingin na'an manhaj wasi' manhaj yang longgar yang bisa merangkul seluruh umat, inginnya apa? diperjelas, setelahnya ikhwan muslimin itu ternyata maunya ahlu sunnah jamatul tablir itu maunya ahlus sunnah jamatul tablir yang kata Syahrabi berbayat di atas empat terikat sufi yang semuanya meyakini wahdatan wujud semuanya meyakini wahdatan wujud itu mahu dikatakan ahlus sunnah nah ya buah hasan ahlus nah kemudian fitnah dia selesai di fadullah subhanahu wa Ta ta'ala ya kemudian melalui Bantan Dan keterangan Syekh Hradi Dan juga Kepada para ulama Nah Ya Dan berguburan Yang berguburan Dengan fitnah itu Nah Sampai kemudian Muncul uh, Fitnah Nah Di antara yang kena Fitnah itu Ya Subrahim Ar-Ruhayli Tutuh Subrahim ar Sampai ada rekaman dia mengatakan ketika yang membaca Abul Hasan Al misri mengatakan boleh mengambil ilmu belajar dari Abul Hasan Al misri boleh meskipun kata jurang Wahili meskipun ada orang yang mengatakan jaham Ibn Sufyan tidak kenal tadi jaham Ibn Sufyan ya nah meskipun ada orang yang mengatakan jaham Ibn Sufyan itu bukan muterik boleh ambil ilmu dari dia tiangkan jaham Ibn Sufyan yang di bunuh oleh pemerintah pada masanya ya sebagai orang yang murtad nah dengan jahmiyahnya kalau ada orang yang mengatakan dia bukan mukjiz boleh mengambil ilmu dari dia nah ini dalam untuk mengatakan boleh ngambil ilmu dari Abu Hasan dan Mustri nah ya kenal lainnya datang fitnah al-hasan al-halabi nah ya yang eh, sama hampir sama nah, dengan kaidah-kaidahnya ulama nah, ya ingin menggugurkan jarah takdir tidak diterima cara itu sampai sepakat semua ahli hadis nah ya boleh menasihati tidak boleh menjarah nah kalau kamu menghukumi kamu juga dihukumi nah, datang kaidah-kaidah nah ni Ali hasan al-halabi eh, na'am <sampai, sampai pada puncak penyimpangan Ali hasan al-halabi ketika dia merekomendasi ya, tulisan yang ditandatangani na'am oleh sekian tokoh-tokoh sufi dan tokoh-tokoh rafidah nah pertemuan di urdun resmi dipimpin oleh ya, penguasa di urdun Nah, yang isinya isinya adalah menetapkan, membenarkan ya, seruan eh, naan persatuan seluruh umat beragama sedunia, menyerukan persaudaraan seluruh umat beragama sedunia, menyerukan kemerdekaan memilih agama, agama apa saja di dunia, kata Ali Hasan. Ya, ini ya eh, menggambarkan motif Islam dan mengatakan bahawa ini telah ditandatangani oleh tokoh-tokoh ulama yang terpercaya yang sikot, umat yang terpercaya dan amanah. Padahal tokoh-tokoh yang datang itu siapa? Tokoh-tokoh Rasulullah dan tokoh-tokoh Ahh -tokoh, ha, Sufi. Jadi rupanya dipelajari dan diteliti gerakan mereka ini kesimpulan syahuragi sedangkan dituangkan dalam bayan penjelasan alamah fiyah Ibrahim min al khalal dan ikhlaal penjelasan tentang kekurangan dan kesalahan yang ada pada nasihat Ibrahim Ruhayli tulisannya yang dibandah bahawa ternyata orang-orang ini Abu'l-Hasan Ali hasan dan sebelumnya Adnan Ar'ur Ya, ini semua berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Muhammad Abduh Al-Misri, ya. Tokoh modernis yang ternyata dia apa? Tokoh Masonia, tokoh Freemasonry Yahudi yang bermaksud untuk mengakhirkan alam semesta dan berjalan di atas jalan muridnya Muhammad Abduh yang bernama Jamaluddin Al-Khatimi yang mengarang kitab kitab untuk membela paham Islam Sufian. Syahmiah membela Amr bin Ubay, tokoh Mu'tazila membela ibnu Arabi, tokoh Wahdatul Mujtud dan yang lainnya. Kita berdebat, oh, ketemu ruhanya. Memang jalannya begitu. Ia kan seruan, seruan, ada, seruan kebebasan memilih agama apa saja, terserah. Seruan kemerdekaan beragama kan? Seruan bersaudara seluruh umat beragama. Persatuan serumat beragama ini apa tujuannya? Ini mengkafirkan alam kan begitu, ha? Ia kan? Nah, ini semua tadi kita sedia oleh Ali Hasan al-Halabi. Atau dan sebelumnya juga begitu, menyerukan sama dengan ini yang kita sedia oleh Ali Hasan. Nah, nah, ini semua ya dengan perjuangan dengan jihad syahrodi mengikuti ya mereka mengikuti perjalanan mereka, membaca, meneliti, kemudian menerangkan kepada kita kita jadi paham. Kita bersyukur Dan ini ini butuh ilmu. Ya, tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh ketakwaan. Nah, kemudian seandainya ada orang kita tidak kenal belajarnya dari mana seperti Sufyan Hurai ini kemudian <tuh> Ketika kita dikuntang fitnah di mana sahaja fitnah jahat sariyah jahat former taolid, ya. Ketika sebagian orang tertipu dengan permainan dia dan kedustaan nya katanya mau tobat, padahal itu hanya permainan saja dan itu dusta, ya. Bersama seruan-seruan tobatnya dia, dia selalu melakukan pelanggaran di sana sini dan tetap mengulang-ulangi bid'ahnya. Nah, sampai terakhir ini bid'ahnya dia duduk ada jumpa terus dengan Uh, dengan sinyo Sarundayang di Jakarta ya dan itu menjelang ada akan ada naam pertemuan uh, PDI uh, sinyo ini termasuk akan dicalonkan jadi presiden pada perjumpaan itu sambil ketawa sama-sama bagaikan ya jadi dikatakan di situ saya dengan Jakfar Martalib bagaikan kakak beradik Jakfar Martalib ketawa-tawa ya ini gubernurnya Manado Kristen ini Sinyal Sarunda yang. Antara kemudian ditanya bagaimana uh, pandangan kamu kalau Sinyal Sarunda yang ini jadi calon menjadi presiden, ya dengan pintarnya dia kalau mengatakan saya bukan politikus, ujung-ujungnya dia mengatakan saya merekomendasi bangsa ini agar memberi kesempatan kepada Sinyal Sarunda untuk memimpin negeri ini. Naya Romo Tali. Nah. Nah. nah. Syahrabi itu baca dan tahu laporan-laporan kita, itu kita dikirim. Nah, laporan tentang dia lengkap dengan data-data. Ya, dengan potret-potretnya. Ya, sepertinya dia melakukan ini di sana, lembut ini di sini, ini ucapan dia, begini, dibaca di situ oleh Syahrabi. Nah, Syahrabi bersama saja, jadi berbicara itu tidak sembarangan. Tidak ya, seperti itu dengan bunga Nah, Cara senangnya. Nah, kemudian tiba-tiba, ya, dengan senangnya <tuh> mengatakan ucapan ini, ya, mengandung kebatilan dan pelanggaran akidah. Nah, ya ini, ini model orang yang tidak dikenal seperti ini berburunya di mana, belajarnya di mana. Nah, ambil ilmu dari siapa? Jadinya seperti ini. Nah, Allah minta. Ya, termasuk jadi fitnah. Dasarnya menggoncang ini termasuk ya jasa Syahrodi terhadap dakwah kita. Ya, bersama Bersalah Ubaid mentahdir sebagai mubadir. Nah, sudah selesai fitnahnya. Nah, ya begitu. Barakah Allah Nah, Di dia ya, munculnya dai dai tidak dikenal, dai dai tidak jelas, kemudian punya jurah kelancangan kelancangan, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar uh, penghormatan kepada ulama, tidak menghargai ucapan ulama. Ulama itu berbicara dengan ilmu, tidak sembarangan, sudah ditimbang. Ya. Kita ini baru belajar seujung kuku seperti ini, sudah berani menilai menyalahkan menghukumnya Dan kebatilan dan pelanggaran akhidat Subhanallah Nah Allahumma Ustaz Memang dari Karena ya. kita bahawa telah direkomendasi Jadi yang, yang jadi masalah ini Ustaz-Ustaz yang merekomendasi juga masalah memang Nah merekomendasi Ya orang-orang seperti ini Orang yang punya Ghirah ya kecemburuan terhadap man hafdhawah salafiyah ya tidak akan tidak akan mau merekomendasi orang seperti ini orang seperti ini itu bukan direkomendasi dia itu duduk belajar nah duduk belajar taksiya datang ke masai duduk bertahun-tahun belajar ini tuh nah sudah, supaya tahu kadar ulama ya tidak gampang ya tidak jawab menilai seperti itu Nah, seperti itu Apalagi kalau sudah tidak ada kejujuran Eko. Nah Pertanyaan jujur itu Kan kalau orang salah siapa ya yang tidak pernah salah Kalau misalnya tergelincir salah Ya diakui istighfar bertobat Perbaiki Nah jadi salah kalau sudah tidak ada kejujuran Sudah ada niat-niat lain tujuan-tujuan lain Nah Ayah